Тимур відкрив головну сторінку поштового сервера «Укрнет». У папці вхідні висіло 24 непрочитаних листи. Більша частина листів стосувалася роботи. Тимур не читав їх. Наступними тижнями він матиме, над чим сушити голову. Навіщо тратити час та сили, відволікаючись на проекти ТТП «Технологі», декілька повідомлень надійшло з Фейсбука. Він швидко з ними розібрався. Після цього серед непрочитаних лишився один лист відправник Наталі 1976, підписаний застереження. Що за Наталі 1976? Певно означає рік народження, припустив Тимур. Виходить, що відправниця є старшою за більшість його знайомих, зате молодшою за всіх його начальників. Мабуть, це просто спам. Тимур повів пальцем по точпаду, збираючись відкрити і прочитати лист. Не встиг. В наступної секунди перед ним виник Оскар Штайрман. Ось познайомся, Апатично кинув чоліць англійською. Це Ігор Ємельянов. Ліворуч від прилизного Оскара стояв неохайний, товставатий чоловік років сорока. Професор Ігор Ємельянов. Ядуче поправив новоприбулий. Нижня губа зверхнього випнута, щоки обвисають, як у бульдога, заселені пасма спадають на лоб. А це наш програміст. Байдуже продовжив Штайрман. Тимур Коршак. О, на якусь мить з лиця росіян назійшов зухвалий вираз. О, повторив він, двічі скинувши кущастими бровами. Ви по-русски? Спитав Тимур. Дивуючись, з такої реакції професора. А как що мені говорить? На сраном китайському? Ще один псих нахмурився Тимур, а вголос промовив. Звідки ви мене знаєте? Я тебе не знаю. Ми щойно познайомились. Забув? Тоді чому така реакція? Яка реакція? Оце ваше О. -о, -о, -о. Я бачив твою роботу, Тимур насторожився. Перепрошую, стряв розмову очиліць. Маю повідомити, що мені не вдалося дістати місце в бізнес-класі. Я пізно звернувся до представників ІБР по квитки. «Ти хочеш сказати?» «Ми полетимо в економ-класі?» – гаркнув Товстун, переходячи на англійську. «Так. Подивись на мене. Як ти це уявляєш, Штаєрмане? Я схожу на людину, котра весь сранний політ тертиметься ліктями зі смердючими селюками. Я нікуди не полечу». Знімай готель. Вирушимо тоді, коли ти спроможся купити нормальні квитки. На вилицях Стайрмана запольсували м'язи. Проте заговорив він стримано. Ми не можемо зволікати, професоре. Полетимо в економ класі. Я взяв кожному по три суміжних місця в кінці салону. Звісно, це не ліжка бізнес-класу, однак можна поспати, і ніхто при цьому не не штурхатиме тебе ліктями. Ємельянов повершив бресклими щоками. Все настільки серйозно? Челі скивнув кілька разів підряд. Тим часом Тимур повернувся до останнього непрочитаного листа. Клацнув мишкою на повідомленні. Вікно браузер довго лишалося білим, а згодом вигулькнула стартова сторінка «Укрнет». Швидше за все – Поки він перемовлявся з росіянином, зв'язок з мережею переривався. Відтак поштовий сервер простив заново вести логін та пароль. Хлопець узявся трепляче вводити дані. Це зайняло ще хвилину. Відкривши свій аккаунт, Тимур потягнувся до непрочитаного повідомлення від Наталії. Щось, наче дзенькнуло у нього в вусі. Щось підказало, що він повинен прочитати той лист. Саме тоді Ігор Ємельянов завершив розмову з Оскаром. Добре, бовкнув Толстон. Летимо в економі класі і плюхнувся на крісло поряд з Тимуром. Сідаючи, штурхнув хлопця ліктем, мало не скинувши лептоп на підлогу. Тимур обурився б, якби не професора. Вона погнала думки іншим руслом. «Ви знаєте, куди ми летимо?» Спитав програміст. Ігор хмикнув з виглядом людини, Котра все знає. Ми вирушаємо розрібати лейно, Яке заварилось через тебе. Послухайте. Тимур образився, відвернувшись від екрана. Якщо користувач незадоволений роботою програміста, Далеко не завжди виною тому є програміст. Як я можу нести відповідальність за код, який не компілював. «Ви не маєте права судити про мою компетентність по уривках. Невже не розумієте, неможливо відредагувати програму, якої не існує?» Замовник зажадав серий код, і я був змушений. «Ти, схоже, гет не шурупаєш, що відбувається з легким відтінком суму», перебив його Ємельянов. «Ніхто не ставить під сумнів твою компетенцію. Ніхто не докоряє тобі там, куди ми летимо, Хлопче, почалися проблеми, судячи з того, наскільки спішно нас викликали, збіся великі проблеми. І завелося все не через те, що ти дав маху в концепції чи настрочив дірявий код. Усе, що нині коїться в Атакамі, розпочалось тому, що ти аж надто добре виконав свою срану роботу, росіянин замовк, втупившись у просір поперед себе». А тоді Тихо повторив, аж надто добре, чорт забирай. Збитий з пантелику Тимур затих. Його привело до тями довге бій іп, що прозвучали з динаміків в ноутбуку. Сигнал про те, що заряд батареї сягнув критично низького рівня. Через секунду екран погас. Якби Тимур подивився на екран свого Хевлет Пакарт хвилиною раніше, і прочитав лист на телехорд, він би стояв уже за найближчою транзитною стійкою, купуючи квиток назад до Києва. На жаль, тервені з Штаєрманом та Ємельдяновим слабкий сигнал вайфай мережі завадили цьому. Зарядний пристрій від лептопа лежав у сумці, котру Тимур здав у багаж у Києві. В той момент вона кочувала між багажними відділеннями глибоко в надрах аеропорту Барахас, Тож хлопець ніяк не міг підзарядити комп'ютер. То було останнє якби. Тимур так ніколи не дізнається, хто така Наталі 1976 і про що була її засторога. Прибуття Професор виколупував штани із задниці. Після 14 годин у літаку на лайнер прибув вчасно о 9.35 за цирійським часом. Він виглядав так, наче перед виходом з дому забув попрасувати одяг. Волосся на голові нагадувало копицю сіна. Добряче потріпано буревієм. Почувався Ємельянов відповідно. «Ти йому нічого не розповідаєш», – обізвався він до Штайермана, вибравши момент, коли Тимур відлучився в туалет. «Як і тобі. Подробиці дізнайся після прибуття на місце. Я принаймні знаю, куди лечу і що мене там чекає. Пацан же навіть не здогадується, в що його втягнули». Я не маю права. У нього на даний момент лише третій рівень доступу. Росіянин втягнув горлом повітря, наче збираючись плюнути чолійців обличчя. Йолопе, цей хлопчак створив проблему, не побувавши на комплексі. За кілька годин у нього буде п'ятий рівень. Йому дали б шостий, якби такий був, тому що він зараз єдиний, хто може владнати ситуацію хто може врятувати мільярди ваших сранних інвестицій, поки вони не перевалили за анти чи не спустилися на південь до Сантьяго. «Що ти хочеш від мене, професоре? Я лише виконую інструкції Кейтаро». Він має право знати, Штаєрмане. «Ці ваші сранні конспіративні штучки призведуть до того, що після прибуття до лабораторії пацан запанікує, і відмовиться співпрацювати, судячи з манери розмовляти, було непросто повірити, що Ємельянов має докторський титул. Ігор був одним з тих безцеремонних диваків, котрі завжди присутні в середовищі справжніх учених. Не відмовиться. Тимур з'явився поміж рядів сидінь в залі очікування і розмова між Оскаром та Ігорем урвалася. О 12.15 – вони сіли на літак чилійської компанії ЛАН Рейс ЛА-362 і через півтори години приземлилися в Антофагасті. Субота 15 серпня 14.00. Стоянка автомобілів біля аеропорту Церро Морено Антофагаста Чилі. Де конвой? Ще здалеку визвірився Оскар Штаєрман. Повітря було прохолодним, ледь присмачене океанським запахом і дуже сухим. На стоянці на них чекав потовчений і сірий від пилу джип Тойота Тундра. Машина була новою, проте за кілька місяців виснажливої роботи в пустелі набула вигляду роздобаного корита. Замащений капот, практично не виблискував у променях пустельного сонця. Оскар, Ігор та Тимур вийшли з аеропорту, штовхаючи перед собою візки з речами. На зустрічі їм з кабіни пікапа висковзнув шофер, невисокий, короткострижений американець у суховито-червоних шортах, жовтій майці, спортивних кедах та модній, хоч і полинялій бейсболці з написом Бонджові, bon на вигляд одноліток Тимура. Він по черзі потиснув руки новоприбулим, після чого допоміг закинути речі в кузов і всадив гостей на задні сидіння. «Джефрі, де вбіса конвой?» – проричав Штайрман прямісіньку вухову дію. «Я і є ваш конвой», – тихо показав він, звівши зелені очі на челіця. «Що це означає?» «Прикрича не буде, старий!» Джефрі Такер запхав руки у низькій кишені шортів. Знаєш, що вчора було? Він стишив голос. Вони нахрен розпанахали загорожу. Що? Що не казати? Вчора боти взяли Вілла і одного з негритосів рино. Оскар не зрозумів, як це взяли. Забрали з собою. Пляха, що? Ми зрозуміли, що вони підкопали стовпи, але подумати не могли, що зразу у двох місцях кинулись прикривати пролом навпроти головних дверей жилого блоку, а ті гади увірвались до гаражів у першому інженерному. Кайтару наказав відходити. Заблокував ДВ, будівлю, ми там засіли. А ВІЛ і один з найманців, ну вони не встигли, розумієш, ті гавнюки упіймали їх і потягли в пустелю. Штаєрман глитнув слину. «І ви нічого не зробили?» «А що ми мали робити, трясся твоїй матері?» – рикнув Джефрі. «Уперше за час подорожі він втратив самовладання. Усім було страшно до всерачки, старий. Навіть Ріно сидів тихо, як миша. Ми за три дні ні разу в них не поцілили в жодного. Січеш, про що я? Та я більше сам собі пустив кулю в скроню, аніж вийшов би тоді на вулицю». «Бо ти вбили їх?» – Оскар здригнувся. «Ні». «Ні?» Принаймні не відразу. Поки тягли, вони були живими. А там, не знаю. Але для чого він здався тим вилупкам? Що вони з ним робитимуть? Про це хай розкаже українець. Американець стрельнув очима в напрямку задніх сидін Тойота Тундра. Я тобі і так багато вибавкав. Хоча це ще не все. Штаєрман прикусив губу, наготувавшись слухати далі. Оскільки напруги на периметрі не було, а ми засіли в ДВ-будівлі, чимав по зоопаркові клітці, ті довбані карлики пролізли у склад і, шофер махнув рукою, з виглядом усе пропало, розбомбили його. «Щоб я здох!» – прошепів Оскар. «Сьогодні маєш усі шанси», – процідив Джефф, бо тепер у наших малюків сила селена набоїв і дюжина п'ятисотих Мозбергів. Мозберг-500 – один з найбільшого з у світі багатозарядних дробовиків з перезарядкою рухомою цівкою. Ти жартуєш? Ні, ти все правильно почув. У втікачів тепер вогнепальна зброя. А гормон? Розслабся. Не все так погано. Кейтаро після твого відльоту наказав притягти сулі Зальдостероном альдостероном у житловий корпус Стеройде, поки що у нас. Обоє чоловіків замовкли. На панамерикані, вдалині за їхніми спинами, час від часу пролітали автомобілі. Реву двигунів не було чути. Звук в моторів затирало сичання вітру. Над пустельним плато Знаєш, звернувся до Оскара шофер Ти тільки не подумай, що я палаю бажанням Нестися з голою дупою через Атакаму Не знаючи, де їхні кодло Але у нас там вісім повалених опор Чеф зітхнув Старий, я не хочу припертись на базу І усвідомити, що ми лишаємося з ними сам на сам У нас тоді буде біса неприємна нічка «Ми мусимо прошмигнути!» «Ні-ні-ні!» – ні", замотав головою челіць. В очах зринала відчайдушна впертість. «Тепер я точно нікуди не поїду!»